Hej och välkomna till The Effortcast Jag heter Håkan och kommer vara er värd Det är torsdagen den 14 februari Och vi spelar in avsnitt 64 Den med Shape Change My Heart The Effortcast är podcasten där vi i Team Effort pratar om våra trollspelande Men också om tv-serier, filmer, spel Musik, böcker Och liknande med mera etc Med mig idag är Anna Hej Vad händer? Jag um. Inte, inte jättemycket. Jag um, har som jag nämnde för dig suttit och uh, kollat igenom ja, ungefär 15 000 uh, skärmdumpar från diverse stater. Har du 15 000? Ja. Jag tror du sa 1500. Ja, nej, nej, 15 <laughs> skärmdumpar. Ja. Yep. Från förra veckan. Nej, jag tror att uh, om jag tittade rätt så de tidigaste är från kanske 2008. Um, så det är fem år av skärmdumpar. Mm. Hur många är det per år? Ja, eh, det, är, Delat det är en på bra fem. fråga. per år. 000 per år. 000 per år ja. Och det är det diverse. Några av dem är så här, här är några chattrutor. För att jag tyckte att det här var kul. Um, och uh -huh. sen är det spel där det är så här, oh, titta en sak. Vissa är så här lite artsy, så de har jag så här sparat. Och vissa är bara, titta vilken fin dialog. Åh, oh, jag gillar det här questet själv. <laughs> ja. Jag kan säga att jag brukade roa mig En tid i alla fall med att I Oblivion Eller Skåls Oblivion ja. Så gick jag ut i naturen Och liksom hittade en plats Och drog upp alla inställningar på det högsta mm. liksom, Det funkar inte spela så Men det funkade för att ta skärmdumpar mm. Jag att ta fina Naturbilder och så Ja. Det är Ganska kul, jag tror jag har kvar Några av dem i alla fall De har jag överlevt någon dator och hit och dit Mm, det, jag, jag gillar ändå att gå tillbaka och titta på dem. Det, ja, framförallt så tittar jag på dem nu och ser så här lite sämre grafik och så andra så an, an, annan upplösning så de ser, har lite så här konstig. ser lite konstig ut på nya datorn och så där. Men, mm. uh, jag tänker att du borde kunna göra någon slags så här uh, som alltid är så populärt. Och du jag... har om du har många bilder över någon, någon plats eller någonting. Ja det, ska jag, ja det kommer inte vara samma vinkel som det ska vara Helst i en timelapse men... Nej, jag tror det enda jag skulle kunna göra en timelapse På är så här Min så här liksom UI i World of Warcraft här Utvecklingen av den från början till nu <laughs> Jag förstår Jag gillar det um, Har du haft något Alla hjärtans diet för dig idag Förutom att hata Alla hjärtans dag Har jag nog inte haft så mycket Alla diet för mig Uh, jag, eller jag, jag har Likat diverse roliga uh, Alla -hälsningar, det har jag Och uh, sett en, en rätt bra uh, En rätt bra Youtube-video av en tjej jag följer på Tumblr Som la upp på College Humor Som handlar om mm. vad singeltjejer Gör på, um, på Alla hjärtans dag. Den var Intressant. bra det... Vi kanske kan länka till den i uh, mm. Avsnittet eller länka den Via jag. Twitter eller så mm -hmm. Uh, jag misstänker att Alla ärtans dag Det som händer på Alla dag så här, Med känslor och röster Eventuellt kommer det återkomma i, Senare i programmet när vi när vi pratar om girls mm, mm. Det finns en risk Antar jag ja Det är en uh, tjejgrej det här med känslor Precis, exakt Och uh, <hör> ja, Jag vet inte, jag försöker komma på någon slags Man vill inte vara utanför Liksom den gemenskapen uh, och eh, community betyder typ gemenskap Ja <laughs> Och det kommer vi om det att också nämna lite senare vi, Jag vet inte om vi har jättemycket att säga Om eh, att community har börjat igen Annat än att det har jag, börjat igen Det har börjat igen <laughs> ja, Och vi kan, ta, vi kan gå in lite mer på det eh, mm -hmm. Senare Vi självklart också prata om team efforts senaste Rollspel eh, Då vi eh, stötte på shape shapechangers Vilket också har lite grann med Jag är osäker på om det vad shapechangers eller shape shifters Nu när jag tänker efter Jag är osäker på vad skillnaden är i jag tror att en shape shifter tror jag är en ras. Och shape changer är någon som byter skepnad bara liksom, av någon annan anledning. Mm. Jag tror vad jag menar liksom, att ja. en shape shifter shape changer. Men en shape shifter är en ras. Eller så jag tror shape changer är rasen. För jag tror att jag har spelat en sån en gång. Ja, ah, det, det är mycket mer i så fall. Mm. Eh, tänker, vi, tänker vi på samma, de här silvriga med typ, svarta ögon. Ja, ah, exakt. Och det är en shape. Changer. Changer. Har jag för mig. Coolt. Men innan vi drar igång så, så har vi ju eller jag, jag, jag tänkte så här va När vi började avsnittet mm -hmm. I avsnitt 64 eh, Den konsolen jag har mest Bra minnen med Efter Jag vet inte, efter Nej, ja, nej jag tror att det är 1964 alltså Som mm. De tar den Och jag, jag är lite ledsen Jag hade tänkt föreslå någon nå slags Dra ihop en 64-afton I alltså i helgen Och försöka spela igenom Men vi har ju så mycket att göra annat ja, det är ehm, liksom, och Förra helgen jag hade inte tid I veckan hade jag inte heller tid ehm, Så det blir liksom inget 1964-tema just det här avsnittet Vilket ju hade varit ultimat mm. ehm, Med tanke på att liksom, det är avsnitt 64 Men ja. Jag såg i alla fall, jag hittade en herre där hittade jag via Jag utgår från att det är en herre <laughs> Hittade, jag hittade en person i alla fall Via uh, The Game Station Som, som ju är En, en Youtube-kanal mm. uh, Deras nyhetsprogram som heter Remag med Lisa Foils Så hittade jag De länkade till en Och jag, jag såg det idag Så det är i alla fall lite passande mm. uh, De länkade till en, till en persons uh, Speedrun, världsrekordet i Super Mario 64 som är 49 minuter och 9 sekunder Det här rekordet tog, Det här rekordet togs Förra året november tror jag Och ja det, Om man någonsin har spelat Mario 64 Eller som jag har liksom spelat i Veckor för att förklara det här Så är det ganska imponerande att se någon göra det på Under en timme Med den här Precisionen man gillar i en speedrun När ingen Ingen rörelse är slösad Och de gångerna man tror att han gör ett fel Så är det bara för att han faller Och liksom har hoppat över en hel bana På ett sätt som man inte ens förstår att man kunde göra <laughs> eh, Så det, det, jag, jag tänker länka till den Men jag kan ju också säga vad, han, vad, vad den heter det heter Personens Youtube-konto heter Siglemic och jag ser att han har flera Speedruns med Super Mario 64 eh, Eventuellt också ja, Allmänt Super Mario Speedruns och liknande Verkar han ha på sin mm -hmm. eh, kanal. Och eh, själva länken heter World Record Super Mario 64. Och 70 Stars Speedrun 4909. Skjutbalt. Jag vet att du inte hade riktigt kollat på den innan vi började. och eh, Men jag, jag tror ändå att du skulle kunna <laughs> uppskatta liksom det den gör. Även om det ser lite enkelt ut hela spelet. <laughs> Ja, som, som jag nämnt förut Så är jag ju mer av en, ett Sega-barn Men jag, jag, jag tänker mig att jag, jag, Ja, ja jag, jag kan nog uppskatta det Jag tror inte att det är så stor skillnad Mellan konsolerna, så att mm. nej, nej, nej, Har du, på tal om det, det ähm, Spelar du någonsin äh, Sonics ähm, jag vill säga klive in i 3D-världen, och då menar jag Dreamcast-versionen. För det var något spel i 3D innan som var egentligen inte 3D. Det, det, det hette Sonic 3D, men det var um, nästan isometriskt. Vi... Jag har det till PlayStation 2. Jag skaffade någon. Äh, Sonic Adventure? Mm, ja, Sonic 3D. Alltså de, de, det ah. var massa olika spel. Det var ett, ettan, tvåan, trean tror jag. Och så ett Sonic 3D. Och det var ju typ det jobbigaste jag någonsin har spelat i mitt liv för att det var så jobbigt. Jag vet inte. Det, ja, vi, jag och min kompis vi visste typ inte vad vi tog vägen och vi glädde in i allting och man fick typ ont i ögonen av dem men, men, ja. Jag ska skicka en bild till dig och säga för det här är det som heter Sonic 3D men det är inte det jag menade ah, okay. Det jag menade var Sonic Adventure som är liksom det första i liksom renderad ah, 3 d ah, nej, nej Det här är Sonic uh, 3D för mig ja, precis du <laughs> Ja, ah, uh, ah, Nej, jag har bara sett bilder på det och tycker att ja, det ser fullt ut Det var då Sonic fick den här attityden som har följt efter honom och nu har gjort honom till en väldigt trött figur i Spielberg. <laughs> ja, för att Det, det, det ultimata beviset på det är att han I ett racingspel spel nu eh, Det fanns ett Sonic-racing-spel som var ett balt Till PC för massa år sedan Men det kom ett nyligen till konsol Och till, och till PC eh, Som heter någonting med Sega All-Star Racing eller något just sånt det, det, Och det ja. är <laughs> liksom ultimatet viset för att Sonic är ett trött varumärke är att Sonic åker bil i Åh <laughs> oh, nej. Men han är ju det snabbaste som finns som jag lever vet, jag som vet. Jag vet. Ja. Den låten då då youtuber jag bara för att Och blir alltid lika ledsen när jag förstår att man inte kan få Liksom introversionen från Sonic Satham är liksom kortare än, än liksom hela låten Så man mm. måste liksom kolla på den utan Sonic Det är dock en av mina favoritserier Från när jag var liten Sat am mm. eller Sat m um, det, det är så bra jag tyckte den var så Den var ju lite mer gritty Än den andra versionen <laughs> om man säger Ja så. precis, den andra versionen var ganska efterbliven ja. um, men, men den andra versionen hade i och för sig Ofta en äh, såhär, Det var alltid Sonic 6 Sonic ja <här> Typ äh, prata inte med främlingar Jag gillar inte Att vi börjar prata om äh, Sega När vi började med <här> 64 Så vi hoppar rast över till äh, Till äh, jag, jag känner att vi, att vi måste nämna uh, The Old Republic igen, Star Wars Ja, ja. Mest för att du började spela dig igår Ja, igår Och Vad tycker du så här långt? Du har spelat inte jätte, jätte, Men du har spelat lite grann Ja, jag spelar lite grann um, Level 5 yes. um, <laughs> Jag valde att Bara spela Bara tio gånger kvar till Level Campen Yes! Och eftersom jag nu sex månader senare eller någonting nådde levelkappen i Guild Wars 2 idag så ja, vi, kan vi gissa hur länge det kommer ta. Men äm, jag spelar en Human Jedi Consular. Och äh, om man skulle fråga mig vad det är så har jag ingen aning. Det var den mest magiska klassen jag kunde hitta. Mm. Um, och alltså grejen med det här spelet, jag, jag tycker att det är fascinerande för mig för att jag när jag hoppade in i Guild Wars 2 så tyckte jag inte det var så läskigt att jag inte kände till Lorven för då var jag ändå lite mer här men här känns det som att jag hoppar in i någonting där jag är så här okej okay, jag har sett filmerna men jag har ingen aning om vad som händer och de slänger namn på mig och jag känner att jag borde veta saker och hålla reda på saker men ah, eh, och eh, jag vet inte de har, de har gett mig någonting att slåss med och det är en massa knappar och jag mest Trycker på Mofo och försöker att överleva Och hoppas att ingen typ står och tittar på När jag slåss, för jag tänker så här: Nej, det där ser väldigt dumt ut, bara står och låter någon slå på Men jag bara, kan man dodge i det här spelet? Jag har ingen aning eh, Nej, men fortsätt slå du, jag överlever och, ja. ja, men två, två saker dyker upp direkt Såhär i mitt huvud Konsular eh, är för det första Typ den diplomatiska det är Mer att to the Force ah. eh, Versionen av en Jedi-riddare Ja ah. Sen så är ju Jedi Knight ju de som liksom är liksom ett vapen snarare. Mm -hmm. <laughs> um, och det andra är att det var... Jag tror att jag sa till dig typ nu att, att det här utspelades liksom 3000 år innan. Ja, ah, precis. precis. Mm -hmm. Vilket, Vilket jag, är, här, jag inte hade det fattat. Det, kanske, det känns som det kanske liksom borde... Um, du borde få veta det snabbt i alla fall Så inte du går och väntar på att du ska träffa Någon du känner igen, för det kommer inte som inte hända Det kommer aldrig hända, de få Få jag har Du kan vara så här, här... här... Känner han Luke? <laughs> ja äh, vänta Den här killen där, om nu känner jag igen Var han med i filmerna? Nej. Man, kan åka till, man kan åka till Tatooine eller, Jag vet inte ja, det, jag bara, det känner jag igen um... ja, det, det där Luke bor i början där. Jag kan mm. planera, liksom. Det här var så jobbigt om du liksom inte förstod att Du inte kan träffa någon du känner Men jag trodde ju att jag skulle känna igen mig Och du säger okay, så du säger att konsularen är Mer attuned to the force Då det ju, känns det ju ännu bättre att jag Hittills ligger på såhär Flest dark side points med min Karaktär För det har mm. varit någonting i stil med Han snodde en grej, så jag tänker hota er för att Ni ska berätta vad han är någonstans Ja, um, ah, de anföljer ah. Då måste vi döda dem för hämnd Um, jag blev ut... de, är också, de är också diplomater <laughs> um, ja jo, jag blev lite liksom... utskälld Av min Jedi Master När jag hade hotat några äh, Twi'lek äh, ja. typ, De hade någon här sommarfestival De var helt såhär, va nej, men inte ska vi slåss Tänk, det är barn här och allting Och jag bara, ja, men då är det väl bäst att ni berättar vad tjuven är någonstans <laughs> <laughs> It's a nice party you have here <laughs> so Would it be a shame if someone were to Kill everyone um, Ja, oh. men hon är inte Intressant. ond, hon är bara inte så bra med människor. Ja, jag vill också försöka att säga. En twiläck skulle jag säga är ett, lite som Alver i Star Wars. Så att de är liksom den andra rasen som är stor och uh, förekommer mycket. Okej, <laughs> okej. Okay. Okay. Uh, de är också intergalaktiska strippor. Ah! det är alltid de som dansar i barna i bikini. Jag vet inte om det beror på trafficking eller om det är bara är kulturell grej. <laughs> de är. Det är något vi, vi tycker om och ja. Det är ju tur det. <laughs> Grenarna de har på huvudet heter lekk. Lekk. <laughs> uh, jag har liksom under min sims karriär sett väldigt många så som har fått så, här, så här, och jag har aldrig fattat Vad det är de har gjort om sina sims till men nu nu vet jag. Aa. Nice. Ja uh, jag var. Fina alien du har där Säger mig ingenting nu bara aha. Coolt ja, men det är, Eventuellt då kommer vi få se 15 000 screenshots <laughs> ja. Innan vi snar framtid mm -hmm. Jag tänkte vi, vi hoppar över till, till Från Kotor Eller inte, inte Kotor Till Dund Mhm. Mm den... Dungeons Dragons som ju är vad Team effort brukar spela mest ja. Vi spelade nyligen, var det i söndags? Nej, i lördags var det va? I lördags mm -hmm. Mm -hmm. Och vad, vad spelade vi? Vad hände? Anna? Ja alltså, som en liten recap så var det ju så att jag och Stefanie spelade senast och det ja, gången innan den här då, och det slutade ju med att Stephanie var en högmedsläm tillsammans med en av våra NPC-kompisar och jag lämnade sakta slämhögar mot att få komma ut ur gruvan vi befann oss i oskad för jag är en sann vän och ja den här sessionen gick lite ut på att skaffa nya bekantskaper som jag kunde dra med mig in i gruvan för att få tillbaka mina vänner och min väska. Uh -huh. det, det gick ju förvånansvärt bra i början. ja Det hjälper ju alltid att äh... Så Stefanis karaktär var en slem hög i förra sessionen. Um, förra, förra sessionen. och nu Så senast nu så spelar hon en, en annan karaktär. Det hjälper ju alltid att det är en annan spelare ja. eh, som har metagaming själv att följa med. Så det var ju inte så svårt att få med den eh, clericen. Nej, eh, precis. Liksom. Så det är bra. Det är bra. Mm. Det, det var skönt. Jag tror jag gjorde mig ovän med precis alla andra, eh, eller alla NPC:er. Så att det var tur <laughs> att jag hade en spelare att få med mig. Um... Ja, men precis. Sen så tror jag också att ni tog med. Eh, Eh, reserven precis en då som ni inte tog med förra gången. Precis vår vår dvärgkompis Dimria mm, mm. som var väldigt läskig eh, den här gången tyck, tyckte jag och eh, menade att ja, men när vi har fått ut eh, våra vänner så dödar vi den här uh, den här presten det är klart vi gör jo men det är klart vi gör och jag och min karaktär tänkte mm, mm, jo men det är klart vi gör det. Fast innerst inne så, så kände han Att nej men det, det löser sig säkert Sen när Stefanis karaktär är tillbaka då, då kan hon säga åt Nimri att vi inte behöver Döda den här prästen, det blir, det blir bra det här ja. Precis, men, men hur som helst Så var ni Än en gång var ni Tre modiga äventyr Ledda <laughs> av serb som gick in I samma gruva för att mm. åter Förhoppningsvis återfinna Den här väskan där Slemhögarna som en gång var Dina vänner befann sig mm. Vad hände sen? Vi, vi lyckades få ut väskan med med slämmet. Yes. Det var lite det, det, ja, det, det, det var en väldigt konstig stämning för spöket eller ja, skuggan som vi slogs mot senast stod liksom fastbunden mitt i rummet och ja, det var väldigt underligt. Men, äh, men man, ska, man ska inte titta given häst i munnen utan man, man går därifrån och tänker att det är lugnt. Uh, så... Varför ska man inte göra det förresten? Är det för att det är oartigt? Jag tror att det är oartigt okay. ja. Är det som att man liksom salta maten innan man har smakat den? Ja, typ okay. mm. Förlåt, fortsätt mm. Det är väl liksom, man ska inte så här, Ja, den här är ju fin och sådär Vi bara kollat att det är inte är något fel um, Exakt, exakt, mm. det var det jag trodde Jag, jag tycker bara att vissa, vissa så här saker som är lexikaliserade Makes no sense Nej, nej <laughs> Förlåt, fortsätt <laughs> Vi, vår cleric kan då ritualen som kan återskapa våra, våra vänner till människor från släm så vi bestämmer oss för att nej men vi tar och drar till slottet och gör det här, eller palatset och Dimria säger att nej men Serb min karaktär då, Serb, jag kommer om typ en och en halv eller två timmar och sådär och så dödar jag prästen när hon är klar så blir det bra och så varpå jag försöker hitta ett rum utan fönster för att jag var rädd att någon skulle komma in samtidigt så har några alver uttryckt en önskan, några bader har uttryckt en önskan att få följa med och vara med under den här ritualen för att kunna skriva om våra äventyr och yes. varför skulle de inte få det? Lite PR. Mm, ja, det, det. Och eh, prästen påpekar ju att det kanske är dumt att de skriver om oss- och med våra namn eftersom vi är efterlysta i Underdark. Så Serb säger jag till Alvena att eh, ni kan skriva mer generellt. Eh, ni behöver inte nämna raser eller namn så blir det jättebra. Så mm. kan ni följa med in och så. Eh, ja, det som, det som då självklart händer, vilket alla med Insight högre än fyra, det vill säga inte Serb, förstår redan innan är att de två av de här alvarna är ju ja, bounty hunters utsända, utsända för att döda Team Effort och det är här då Shape Changer-grejen kommer in lite i spel för att vi puttar ut en av en av alverna genom fönstret. Eh, en annan alv typ drar iväg, tror jag. Mm. Eh, sen är plötsligt så hör vi, hör vi våra vänner. Vi hör John Daktå och Katara. De som är slem, tror vi. Det är slem som vi står och håller i just nu. Och de kommer och skriker och säger nej, men det är vi. Det är, det är, det är vi som kommer här och metagamigt så tänker man ju nej, det här, det här går inte. Nu säger de åt oss att, att gå ifrån slämmet för att det är farligt och nej, jag tror inte på det här utan det här är väldigt konstigt och det är väldigt <går> den som... Ja, men jag grullar då Insight och jag får väl sådär, 11 jag tror någon gång fick jag 22, men så, så serb tycker jag att, min gud var bra, Jondak är här. Fantastiskt. Och där är Katara. Ja men vad bra, våra, våra vänner och, och allting. Och vad bra, då kan vi springa härifrån för vi är visst i fara och hej och hå. Um, Katara har helt plötsligt väskan med slem liksom. Och uh, vi ska ta oss tillbaka till båten och ta oss ut i skeppet. Och uh, det är självklart så ska... Så ska Jondak och Serb Ta första båten över till skeppet Så står Katar och väntar Med prästen på andra sidan mm. Prästen tar sitt Tar sitt farväl och ska gå Och Ja, Jondak hugger Serb I ryggen Ja Så det visar sig ju att De inte var era vänner Utan de var shape changers mm. Mm. Uh, en fight med shapechanger-mekanik kommer igång- där ett, uh, ja, Serb har hoppat i vattnet och simmat tillbaka. Uh, Katara-shapechanger blir typ dimriga. Uh, vi står och försöker attackera uh, den- men attackerar oftast dimriga. Till slut går dimriga ner. Uh, ja, det, det hela slutar i alla fall i en liten standoff- Champ Change -chang står och håller väskan ut över vattnet och säger att eh, om du kommer nära, om du inte ger upp nu så, så släpper jag dina vänner i vattnet. Um, så. Med liksom då tanken att det, kanske, det kommer vara något svårt att fixa det ifall slämmet flyter aa, iväg. <laughs> precis att det precis. Är... Så... ja. Och det, det var ju då Man har något såhär val att så här, Antingen så spelar man då jätteond helt plötsligt Och så här jag bryr mig inte För att då fortsätta Attackera, eller så Ger man upp och hoppas på Att det finns någon annan väg ut Ur eländet Men ja, jag blev väl Slagen meddelslös, ungefär och, Ungefär så, ja. ungefär så och det är också en viktig detalj att notera. De här bantyanten som verkar vilja ha er vid liv. Ja Vilket ju alltid är ett plus för de som blir mm. tagna. <laughs> mm. Sista också detaljen är väl att den sista shape är på väg till resten av gänget. Oh, just det. Ja, vi blev. Mm. Så det skulle bli intressant att spela nästa gång. Speciellt ifall det är väldigt luddigt med detaljerna för gruppen som är två. <laughs> Vi nämner inte för dem utan de får, de får slå inside själva. Ja, eller lyssna på veckans effortcast. Mm. Det blir som ett litet test om de lyssnar eller inte. Precis. Vad har vi mer här och vad, vad har vi att prata om? Alltså, jag, jag gillar ju det här med att ändå låta sin karaktär vara korkad. Mm. Eller ovetande, Hur man nu vill uttrycka det milt. Ja. För... för att det det, det, det, det det fanns många tillfällen under sessionen När ni kunde sagt Vänta lite ja, <laughs> äh. liksom där, där ni faktiskt sa det Runt bordet men era karaktärer liksom Visste inte om det som ni visste om och... Nej Och Man vill ju av ja, hela sitt hjärta så här, Säga att nej min, min karaktär förstår att någonting är fel Och så sitter man då och tänker Ja men min karaktär har det åtta i wisdom eller något och mm. nej, han fattar inte att något är fel, han tror att det här är hans vänner och tycker att det här är jättebra vad bra allt allting löser sig nu um, ja, inte, det är ju <laughs> det är alltid lättare att metagamer men, men ibland så blir det så här, jag tror man känner sig lite stolt när man ändå inte gör det när man säger, ja ah, nej, nu gick jag efter min karaktär men nu, nu rollspelar jag på riktigt <laughs> För mig har det ofta... Det där har ofta hänt eh, Och lett till stor frustration för mig När jag har varit spelare vet jag Till exempel... Nyligen i en Eon-kampanj som jag var med i. Då ja. spelade jag på grund av Eons natur. Jag hade liksom, I mitt huvud hade jag tänkt vilja göra en Boromir-liknande ganska intelligent krigarsnubbe. Mm -hmm. Men slutade med en två meter lång barbar. Som, ja, inte var speciellt bildad. Eventuellt inte liksom efterbliven, men snarare vis än intelligent. Liksom. Ja. Och inte ens så vis. <laughs> Så medan liksom då Mina, mina kamrater springer runt Och inte löser ett mordmysterium Som jag har löst <går> Medan vi liksom har fått det till oss Och <går> så sitter jag och blir mer och mer så här Okej okay. och, och, och det är här tillfällen när De har en massa story som händer På annan plats och jag håller på med något annat just nu För att min karaktär ville väldigt gärna Bli smed eller någonting Så han, är, han, är, han har sin, sin arbetsdag liksom mm, mm. Sen händer det saker som de aldrig säger till Så det liksom min, min kar kar kar karaktär kan inte att ni som på det. För att de, liksom, de glömmer bort att säga till vad de har varit med om. Så sitter jag säkert i ditt ja, gnistlat händer liksom och tänker: Okej, okay, säg nämn något av det här så jag kan liksom säga någonting visst i alla fall om det. <laughs> ja, men nope, nope. Mm -mm. <laughs> Ja, Så mycket. Vi hade kunnat rädda den äkla prinsen. Eller vad, var. <laughs> vad jag tänker då är så här: undrar om då dina eh, kamrater tänker. Tänkte, Håkan säger nog Något om han, om han liksom, eh, Har någon idé Eller om de tänkte, nej men Hans karaktär är för korkad För att kunna hjälpa till De tänkte nog, eh, de tänkte nog det Alltså han säger till om det är någonting Men vi, vi var ändå ganska duktiga på vi hade, Det var en blandning av folk som spelat mycket Och folk som aldrig spelat spelat typ förut Så det var, vi var ändå rätt så här duktiga på att, på att hålla rollspel och metagaming isär Vilket är vilket ju varför liksom Ingen utgick från att alla var ju med på att ingen hade sagt någonting till min karaktär Det bara, det bara slog ingen Alltså i, ingen karaktär slogs av att säga det Nej <laughs> Så det var väl typ så därför också Som, som saker min inte löser sig <laughs> Till exempel när När resten av gänget satt på ett bibliotek Och liksom gick igenom saker Det var ju inte så att de tog med sig barbaren på biblioteket Nej Saken sakerna de, de hittar blir så här mer och mer och, ja, jag vet inte, sakerna de söker efter Och sakerna de hittar och, ja Ja, jag, jag gick ut mycket i köket och åt heta ost. Vi <laughs> <laughs> måste härifrån. <laughs> Vad kommer hända nästa gång vi spelar? Oh, nästa gång vi spelar så kommer vi att vakna upp någonstans. Och det kommer att vara hemskt. Um, och vi kommer att oroa oss väldigt mycket för vår odöde vän Bradley på vårt skepp. Um, mm. För det var vad jag och Stephanie kom att tänka på först. Inte, inte våra kompisars karaktärer utan vår NPC-kompis. Um, Bradley. Mm, det stelade jag, jag tror han, hade packat, han hade packat en lunch till er senast tror jag. Ja, han, ja <laughs> hon gav en liten lunch på oh. <laughs> Det är alltid kul att ge något fint och sen ta, ta, ta det ifrån er. <laughs> hon bara, oh, vad fin fick lunch. Allt kommer bli bra. Nej. nej. <laughs> ja hur, hur, hur ska Serb ta sig ur den här knipan? Alltså Serb har ju ingen aning um, Jag. Serb vet väl fortfarande inte att hans, hans gamla mistress lever så han antar väl inte att det är de som liksom hennes folk som är efter honom Jag personligen undrar ju om det är de som är ute efter oss allihopa eller om det är så här extra uppdrag också för att bara honom tillbaka till ja. eh, sin matte. Men eh, ja, hur ska han ta sig ur det här? Det, det, skärm. Inte eh, för att det fun lär funka så bra på shape changers. Eh, kanske kan eh, använda Intimidator och skrämma dem från typ buren de lär hålla mig i. Ja. ja, hoppas på det bästa. Ja, men det är bra. Hoppas på det bästa är ju... Som bekant Team Efforts Sätt det, ja, det, det är så vi har kommit Dit vi är idag Precis, exakt exakt. Det, ska, det är ingen fysiskt med det <laughs> Coolt ja, Jag hade kul senaste gången i alla fall mm. Hoppas det också hade roligt mm. Hoppas jag hade roligt Och jag hoppas att vi blir fler nästa gång ah. det, är det, här med, det är det här med livet Och folk som gör saker och blir sjuka, så här, Det finns det. bara 24 timmar per dygn och grejer. är mm. det um, jag tänker att vi tar en paus mm -hmm. Så tänker jag att vi kommer tillbaka Och sen får du eh, Typ förklara vad jag har missat vad Så jag har sett en del på det mm -hmm. Vi tar en paus först mm -hmm. uh, Där var vi tillbaka ifrån uh, pausen Girls Så som jag förstår det och vad jag minns Så är det en tv-serie Av en person Som heter Lena Eller Lisa Och som gärna Inte gillar svarta människor Och hon skriver om Sig själv fast inte sig själv Och ja Det är ungefär det jag minns av serien mm en del av det med introsering kommer väl från diskussioner jag sett på andra ställen i världen ja. Till exempel att hon Dunham heter hon va? Lina Dunham, ja. Precis, har ju gått ut och sagt till exempel att anledningen till att hon inte har några svarta människor Är för att det finns inga i New York Eller hon kan inte skriva dem eller någon av de anledningarna ja. Men i allmänhet så är det väl Hur har den beskrivits Som en sexande city fast, fast cool Ja, typ så. Sex and the City, fast mer verklig eller hur är det Exakt, nu där var? har vi det. Tror jag att det var. Precis. Och jag vill minnas att jag såg ganska mycket på säsong 1. Mm. Jag såg tillräckligt mycket för att, och det här är väl spoiler, för den började precis gå i SVT, på SVT, under SVT. Mm. Men jag började i alla fall gå från att den här main douchebag-snubben blev eventuellt lite mindre douchebag-snubbe. Mm. Eh, ungefär så mycket såg jag på den säsongen mm. eh, Du har sett mer och jag misstänker att eh, Du eventuellt också såg på tv cirkelns prat om det här Vilket ger lite grann inspirationen till att, till att, till att prata om det mm. eh, Så va, ta, ta mig igenom det här Vad är Girls för någonting? Eh, girls följer ju då eh, Fyra tjejer eh, Vi har Hanna som då är Linna Dunham, men ändå inte, typ. Um, sen har vi hennes bohemiska kompis uh, Jessa. Um, vi har perfektionistiska Marnie och småtnevrotiska Shoshana, eller Shosh. Och första säsongen så var det rätt bra så här, balans mellan... Um, hur mycket de visade av de olika, olika karaktärerna den som syntes mest eller minst kanske var Josh men de andra fick rätt så här intressanta storylines fram till slutet ungefär jag minns att jag tyckte att jag tyckte att serien var väldigt bra kanske fram till sista näst sista avsnittet någon gång och då blev det lite så här, taget i luften grejer och det var något bröllop och det var hit och dit och så här yeah. um, och som du nämnde så fick serien mycket kritik För att under de här avsnitten Som de då hänger i New York Så fanns det inte en enda Svart människa med Överhuvudtaget Fanns det någon människa som inte var Caucasian? Ja, det var väl någon som kanske Hade någon Såg lite mindre super ut Men inte Nej jag försöker minnas Asiater. Nej. Men, ja, och Linnas försvar, Lina och den här kejen som hon skriver med, var att de, hon vill inte trampa folk på tårna, började de med, och sen sa hon vet inte hur man skriver svarta karaktärer. Sen så satt hon och kom sen och typ drev om på Twitter att säga, ja, om, om det här, att, så här. Ja, nej, men. Jag tror, jag tror att det var den andra tjejen som skrev någonting i stil med att så här, ja, men jag, kan inte, jag kan inte titta på filmen Precious därför att jag är inte en svart tjej Så därför jag behöver fler vita kvinnor i den för att kunna identifiera mig med det bara så här, Som någon sorts så här, hån mot dem som man menade ja. Ja. Okay. Så väldigt så här. Okej, okay. men, men ja, och det som roade mig enormt eh, i början av säsong två nu, det första avsnittet tror jag, så att eh, jag tror att det är första scenen de är ute och går på gatan så här, två, två av dem så det första man ser, precis bakom dem så går en svart tjej så här, följer dem hela scenen, och tack så mycket för, för den så här, det var, ah, så här, titta, titta, vi har tagit till oss kritiken um, och då var jag ju tvungen sen att typ titta efter det här under, hela, under alla avsnitt och jag tror att som jag, som jag liksom såg och liksom hann uppmärksammade så var det den tjejen och så en tjej till som typ stod och pratade med någon på en fest så de hade ju inga så här talrepliker Eller inga repliker eller någonting Och sen då så var ju den stora grejen Att Donald Glover från då bland annat Community Var med och spelade Ja, typ Han dejtade härna ett tag Och sen försvann han En effort cast, Synergy <laughs> Och äh, säsong två jag såg all de, de fem avsnitt som har kommit ut när jag såg dem på raken här om. Är det fem, fem av sex, då eller är det fem av 7? Fem av sex, tror jag. Om okay. de inte har fler den här säsongen. Ja. Ja, ehm, och inte, allt det här som jag gillade i början av första säsongen, har ju försvunnit känns det som. Det är väldigt, det är mycket, väldigt mycket mer fokus på henne nu men det är väldigt mycket av det som gjorde henne intressant, eller så här någorlunda intressant, hon var väl en ja, minst rolig från början, har typ försvunnit. Bland annat så var det ju lite det här, hon um jag tror jag och Sandra diskuterade det här igår på Facebook att hon i första säsongen visades så här mycket, mycket så här emotionellt ätande typ. och åt muffins i smyga och så här, typ länsade sina föräldrars kyl och lite där. Och nu den här säsongen så har hon typ tagit fram ett paket glass och ätit en sked och bara wow. Så den grejen är så här liksom, personlighetsgrejen har typ försvunnit. Däremot så har hon hittills, så liksom, det jag tänker på nu när jag tänker på serien är hur mycket hon var topless typ konstant, eller hade på sig så här ett linne som var så här nätlinne som var så här, ja då, typ genomskinligt um, okay. och liksom säga ja, nej men vad gör henne i den här serien hon tar typ av sig tröjan och har sex med en massa killar överallt, och det är så här. jaha och det, de, har inte, de, har, de har också lämnat hela den här grejen med att hon um, blir försörjd av sina föräldrar och sådär nu hade hon ett jobb som hon då slutade helt plötsligt och det är liksom ingenting kom av det utan nu ligger fokus bara på de liksom, random sexual encounters hon har. Det är någon här, äldre man hon bara här, träffar och sen är hon kvar hos honom i tre dagar eller någonting. Det är så här väldigt från ingenstans och konstigt. Det, känns, det låter väl... Jag vet inte som att den har blivit mer som sexualitet. Ja. Uh, ja, det känns mer som det att så här... Det är mer... De, de har sex hela tiden Och pratar om det så här. Um, ja, Marnie har ju någon Det är en kille som är med i The Lonely Island Som var med förra säsongen också Han, ja, just, han har kommit just, tillbaka just um, Och ja, Chris O'Dowd Från The IT Crowd Var ju med och gifte sig med Jessa Förra säsongen, spoiler Så här i efterhand man har. Um, Och han nu verkar det bli skilsmässa mellan dem Alltså det är mycket på gång Och allt typ intressant försvinner. Och, ja, jag vet inte. Men Så det var intressant Då nu När första avsnittet av första säsongen Gick på SVT så var det ju tv-cirkeln Som diskuterade det Jag såg inte om avsnittet Men jag, jag lyssnade på diskussionen Och Ja, det var kul. De, de tog upp så här andra grejer än typ det jag och Sandra fokuserade på. Jag tror att vi pratade om jag tror att vi pratade om det i afdast förra året. Mm. Jo, men det, äh, det vill jag minnas också för det. Och um, de pratade ja, mycket om um, det här som um, karaktär och uh, ja. Jag tror att Johanna Koljonen kände att hon, hon hatade henne, men hon tyckte att det var lite jobbigt för hon eh, kände igen sig mycket i henne och tyckte att hon liknade henne så som, så som att hon skulle kunna vara hennes så här, syster eller kusin eller någonting som var så här, Jag vill tycka om henne men jag hatar henne och så här, ja um, Jag vet att, jag tror det var Nick förra året som sa att jag var som henne och såg ut som henne ja tack Nick till... Ja, sa, sa, han att, sa han att du var som också Ja, ah, ah. det efter han hade typ sagt Att hon var sjukt bortskämd etc. Um, ah, mm. så. Men om man skulle okay. om, man, om du skulle typ sammanfatta Vad du gillade med säsong ett Och sen så hur det skiljer dig från säsong två Vad det hade det blivit då? Alltså om du skulle göra det så kort som möjligt där det, det var mer, mer ångest <laughs> I säsong ett Det var mer, mer um, ja, det var ångest jag kunde liksom Tro på Och relatera till som, När kändes verklig mm. Och är skillnaden I säsong två att det är mindre ångest Eller är det något annat som gör att du inte gillar det? är väl mindre ångest Men jag tror att det är mer att nu känns det inte verklighetsförankrat På något sätt Och jag blir inte berörd av så här, situationerna Jag känner ingen så här, Speciell koppling Till att de helt plötsligt Sämmer sig för att ta kokain Och så här, Går ut på klubb en natt Det är så här, aha, okej okay. um, Ja, nej Okej okay. um, Är det liksom så långt gånget nu Att, att man har förlorat dig Eller kan um, man vinna tillbaka dig igen Ja, det beror väl lite på Just, Jag är ju så här, jag Det är rätt svårt för serien att tappa mig Jag fortsätter ju gärna alldeles för långt För att jag tycker att det är intressant att se vad de gör um, Så jag kommer ju Att fortsätta titta mycket för att jag är intresserad av vad de gör med det. Och om de om, om nu Lina liksom byter eller liksom byter riktningen, så, så är jag ju nöjd. Så jo, då, jag, jag kan vinnas tillbaka. Okej, okay, coolt. Så vi, vi hoppas väl på det egentligen. Jag tror du att det kommer hända den här. -a? säsongen eller kommer det vara en säsong fyra, som är in tillbaka i. Det ska vara ett väldigt bra avsnitt nästa gång i så fall. Jag, ja, men, jag ja, tror ja, på framtida det säsonger, tror jag. Ja. Intressant. Har du något mer du vill säga om, om serien? Rekommenderar du den starkt till alla? Som. Ja. Jag tycker definitivt man ska se den. Man kan ju passa på nu när den går på SVT för det är alltid kul att lyssna på tv-cirkeln efteråt och så kan man göra. Ja, man då är så här, folk som tittar på tv Så kan man ju sitta och live-tweeta med dem då också Och diskutera efteråt um, Eller så nej, Om man vill det kan man diskutera Med mig och Sandra via Effortcast Vi kan, våran Twitter mm. Vi lär diskutera <laughs> saker mm. <laughs> Effortcast Effortcast då på Twitter Eller eh, SisaS S Eller eh, Yes. Med såna här fina Att tecken framför. Undrar när vi får som fransmän en egen namn för allt det där. Eh, Eller vi har ju snarare redan, men jag tänker ett hashtag. Alltså liksom ja. själva begreppet hashtag. Ja, hashtag. Det är, vi borde skaffa något nytt. Eller så är, är det liksom, är vi inne i en era där hashtag aldrig kommer få ett svenskt namn för att vi är så angliserade redan. Mm. Jag måste säga att eh, Effortcast har hjälpt mig i skolan eh, idag. Mm. Eftersom att Jag går en kurs som handlar om språk Alltså tala och skriva och så ja. Och de hade med språknämnden? språk språknämnden? Språkrådet Språkrådet, tack Lista över nya ord Och jag, mm. jag visste vad alla betydde för vi Och den svenska nyligen Det är alltid bra när man kan glänsa Med något sånt där det är liksom, ja, Jo, jo Jag har koll på, på alla de hade Däremot hade läraren inte tagit med Räckvidsångest tror jag det var som var Ja det var det, ju ändå våra känslan. favoriter jag, jag, jag tror att det var känslan Som en elbilsbilist Då fick när man inte visste om man skulle kunna ta sig Till nästa station eller inte ja, ja. Innan, innan det blev slut Men de hade mer nomofob no no -no Nomofob, just no, det Bara sin mobil oh, yeah. Det vill säga det som typ Alla vi i AirFourcast har eh, Nu för tiden <snittet> Exakt, Vi jag påminna mig om En paus <här> Självklart av Community Ja, Jag vill konga Man kan höra det på rösten tror jag när, när man är ute <laughs> Där var vi tillbaka Från pausen Ja ah. Och vi tänkte väl runda av veckans äh, kan podcast, äh, Med att Lite grann Försiktigt Lite försiktigt Prata om community Så <laughs> som man, som man inte Kollapsar Liksom någonting ähm, för, för så här För den som inte vet Community är en tv-serie Som handlar om äh, Ett äh, Ragtag Bunch of friends mm -hmm. Eh, som allihopa går på Community college Vilket är var ungefär översättningen av det på svenska I någon slags folkhögskola är det, inte, eh, det är ju någon, någon slags kommunalt Ja precis det är, ja, Vi har väl ingen bra Vi har väl in, ingen Direkt ekvivalent Men man har Nej. lite Hur är det för, för annars så kostar ju college oss mycket pengar Exakt där borta det här är liksom lite Exakt, och det här är liksom det lite billigare eller mycket billigare alternativet som alla skrattar åt. Ja, och om man inte har tillräckligt bra betyg eller tillräckligt mycket pengar då hamnar man där. Precis, precis. Och i tre säsonger då så följde vi den här gruppen med människor med deras ganska bizarra äventyr. en sån tv-serie med väldigt mycket hjärta kändes som det känns som alla gillar det väldigt mycket. De håller på med och de är väldigt de har ju liksom en en karaktär som är väldigt meta Vilket gör att de kan prata om saker och ting På, på ett rätt kul sätt mm. eh, Också sådana här serier där Där Jag har sett den jämföras Eller står i kontrast till Big Bang Theory Vad gäller liksom eh, nörd Nördkultur eller man säger mm -hmm. <laughs> Där liksom Kommer ut det känns som en Varm trevlig kram Medan eh, <laughs> Big Bang Theory Känns lite grann som folk skrattar åt den När man kollar på det Ja. Eh, och S säsong tre kom och gick Och hade ett avslut som eh, Visserligen så var de inte klara Med, sitt, eh, med sin eh, college degree ännu Men eh, Det var ändå liksom ett avslut och väldigt så här, hoppfullt Och ja, det drönades av väldigt bra och det var ju för att de inte visste ifall de skulle komma tillbaka Eller inte till en fjärde säsong mm. eh, var Det var då klart att de kommer att komma tillbaka Med fjärde säsong, de är tillbaka nu De har hållit på att spelat in och så, så, allting är väl klart Antar jag eh, Men eh, med några små ändringar till exempel då att de sparkade skaparen Och då han alltså som skriver Väldigt mycket av det mm. eh, Vilket ju gör Att man blir orolig För det hade ett bra avslut Och om man då börjar kolla på det Om då finns mer, då är det inte slut Och då kanske det kommer att ett dåligt slut Det kanske till och med kommer att en dålig säsong mm. Men, men det, det man måste lära sig då Som, som fan eh, Och det, det man har kommit att lära sig Under all, alla åren, det är att på något sätt ha kvar det här slutet och så se resten som en sorts bonus. Och så hoppas man inte för mycket. Men sen så alltså det som är bra, det är, jätte, det är jättefint att det är bra. Och så om det är något dåligt, då bara ignorerar man det. Och så går man liksom vidare. Det, det är så man tar sig igenom de flesta serier. Ja, alltså, jag kan inte göra det för att jag har för mycket typ respekt för. För för grejen, alltså för skapelsen så liksom, aja, det, Även om det går en dålig väg Så är det liksom ändå det som är det Jag kan inte välja vad som är, mm. är med eller inte mer. För att, för att det är, ja, så ju, funkar inte världen ja, liksom. ja, nej, nej. Alltså, man, man kan ju inte helt räkna bort det Men man kan alltid glädjas åt att det ändå fanns eh, Något sorts slut um. mm, Men i alla fall då när Min grundtanke nu när jag kom in i För det har gått ett avsnitt Och det går ett avsnitt till idag Mm och min tanke har varit, ända sedan det slutade eh, och liksom var klart att det skulle börja igen så har min tanke varit att så fort det kommer verka vara dåligt så då kommer jag att liksom trycka på nödbromsen och liksom ändå försöka glömma att det gick ett par avsnitt till. Liksom, jag, jag kommer inte kolla med på den. Efter ett avsnitt så är det fortfarande lugnt om man säger så. Om, <laughs> om det är en, en bra recession eller inte av ett avsnitt vet jag inte. Men det, jag har än så länge inte liksom tryckt på nöd. nöd Signalen, jag är, jag är fortfarande med det var, det var ett bra avsnitt <laughs> mm, mm. Ja, jag tyckte om det jag, De tappade ju mig li, lite under några avsnitt I säsong tre, tror jag um, mm. kan Det Kan ha varit jag också snarare än dem men, men, jag, jag tror det var många som kände likadant I säsong tre Ja för att jag saknade säsong 1 och 2. Liksom för mig så här, Jag har sett om dem hur många gånger som helst. Det är verkligen så här. Snutt i filt de två säsongerna. Um, ja, så. Jag, vet inte, så här, jag jag gillade ju ändå säsong 3. Och nu som sagt. Jag, jag tyckte om det här avsnittet. Det, uh. Ja, det var underhållande. Det, det fanns en del varningssignaler måste jag säga. Nu när jag tänker tillbaka på avsnittet som ni. Uh -huh. Och det var att. Dels så var det nästan Som om de började med ett av sina gimmickavsnitt På en gång vilket ja. så här höj Höjdpunkterna med säsongerna har ju varit De avsnitten som så här helt bryter Mot sitcom, eller inte sitcom Det är för ingen sitcom, men alltid helt bryter mot liksom, eh, komediserie och blir en typ En dramatisk western Eller eh, zombiefilm Eller liksom whatever mm. Och det var liksom The Hunger Deans eh, ja. en gång Men det var inte så mycket fokus på The Hunger Deans Det var verkligen inte det viktiga Nej så istället så körde de senare på en annan grej som, som de lätt kan överspela i scenen Och det är liksom Abed ja, um... Men det var, jag tyckte ändå att det var okej okay. Ja Alltså de liksom De höll sig på rätt linje ändå Även, även fast det var liksom, det var, de, de, de spelade farligt mm. um, Ja som, som jag sa till dig Och nu har jag så här, Jag hittar absolut inte källan till det Men um, en av författarna sa väl att han tyckte att det här första avsnittet var liksom helt okej. Okay. Att det var bättre jag tror bättre än första avsnittet av säsong tre, som liksom en början, och att det var liksom ett konstigt avsnitt men att, och att det på något sätt så här, jag vet inte, tog oss tillbaka in på Green Dale men att så här, ja, jo, det var inte fantastiskt men det var okej. Okay. Mm. Um, och det är så här, man bara, jaha okej okay. så jag, jag hade... Rätt när jag tyckte att det var Okej, okay. eller? Ja Ja, det <laughs> är precis, exakt Om de tycker att det är okej, okay, det måste man själv tycka det också ja, då, ja, nej men Då hade jag inte fel när jag inte tyckte att det var fantastiskt <laughs> Man vill inte heller att en serie Där Alltså för, för även om man då liksom, Okej, okay, grundtanken När man hör så här att de sparkar eh, <laughs> Han som skapat serien ah. är ju att liksom, Nu har ju någonting hänt, de, de har typ sålt ut Är det närmaste termen jag kommer på ah, När man ser fortfarande att alltså, skådespelarna Verkar fortfarande ha alltså, Skådespelarna i alla fall verkar vara lika, älskar serien lika mycket Av att man tänker Twitter och allting Typ en sån här, här serie där Ungefär som, som Matt Smith är med, med Doctor Who liksom, väldigt, så här, <laughs> väldigt Mycket bakom kulisserna, liksom, de, de verkar gilla det och de håller på med Absolut Liksom, med tanke på hur mycket de är Out there så skulle det vara svårt att liksom skådespela Dygnet runt att man, att man gillar det här mm. <laughs> Vilket ju kanske är ett, varför jag vet att Chevy Chase kommer just han, han är inte med så mycket i slutet tror jag på den här för han, han, han kommer försvinna, eller hur? Ja, jag förstår Det läste man någonstans liksom. Och det, det kanske beror på att han inte passade in Eller jag vet inte vad som hände det var, ju liksom, ja, det var någonting. Han, de han var bara, lite där. rasistisk Och lite där och, ja. Ja. Och alltså Chevy Chase är ju en speciell person. Jag tycker det är tråkigt för jag är så här, Chevy Chase! För att, ja, jag inte, äm... framförallt peers. Ja, jo, men absolut. Så här, eller, jag, inte, jag är ju uppväxt med att varje jul se ett päron till första fyra jul för att min mamma ja. älskar den så att Chevy Chase är så här. ja, men han har följt mig genom hela mitt liv. <laughs> ja, cool. ja. Men det är, ja, så det är det riskar så alltså, för till gimmig avsnitt idag för att de, de, de, de ska ju skippa alla alla av temat för ett halloween tema. Mm. Och ja, det är, alltså, det är ännu ett avsnitt där man måste sitta med liksom, fingret på eh, escapebatten Och så alltså, verkligen så här, för liksom okej, okay, nu ska de okej, okay, de, de har liksom lyckats manövrera genom två gimmicks Ja, eh men... vad är det att de lyckas en tredje gång på så kort tid. Ja, och ett halloween avsnitt då där de brukar liksom ja Släng in en cool gimmick <laughs> Precis. Ja det kan ja, det kan bli lite knepigt mm. men, ja, men Förhoppningsvis det... blir det någonting Kul av det liksom, så här, helt... Ja Ja hmm. Nej, jag är rädd. Jag är rädd och jag är orolig. Du kan få, du kan, du kan, få du kan, få, ringa under tiden och säga Okej, okay, nu, nu börjar det. Okej. Okay, det kommer hända imorgon eller i helgen eller någonting. Jag kommer spara lite gärna på det. Okej. Okay. Mm. Jag, jag finns här som emotionellt stöd om du behöver det. Ja, det är bra. Uff. Jag, är, jag, är, jag är så nervös att jag vill avsluta podcasten. Okej. Okay. Kanske bara för den här veckan Vi får se okay, okay. Ja, vi får hoppas Det beror lite på liksom hur avsnittet är Om det är för alltid eller inte Men, mm, mm. Nästa vecka kommer vi Prata om, har jag bestämt nu äh, Spelet Chivalry ja Vi kommer kanske Prata om, beroende på hur, hur art vi är kommer vi Kanske prata om Duchamp och Picasso mm -hmm. I och med en utställning i Stockholm mm. Vi kommer kanske Prata om äh, Att vi känner en DJ mm. Två DJs Två. Som liksom är ett Men är två Precis um, Vad mer kan vi, kan vi tänkas prata om uh, Eventuellt svotor Beror på hur mycket vi hinner spela mm. Så jag vet inte det blir... <laughs> Tune in next time Precis, I... det blir i alla fall spännande Vi lovar Precis, och um, community mm. Men till nästa om Säger vi Hej då Hej då